того зробіть мені програму? Що там на ній? Якась п'єса. Якась п'єси програма. То начальство просить. То може би воно само й робило, чи з їхнім талантом тільки кліпи клепати. Ваша справа робити, а не думати. Якщо я перестану думати, що ви тоді будете робити? Директор почав бундючно набирати якийсь номер. Іграшковий папуга на резиноці покивував головою від протягу. Розмова скінчилася. У редакції, як у церкві за совітів, було холодно. Віконними шпарами з усієї сили свистав вітер. Місто побіліле заніч лежало внизу, випускаючи клуби пари із демарів та труб. Влізла у сейф, як страус у пісок, перебирала касети, бо Ірка запізнювалася. Хоч які там зйомки на тому морозі, добре, що мають запас, можна завтра розжитися на вихідний. Заглянула Саня. Для шанувальників Поліксена зробила вигляд, що її не знає. Постояла-постояла і вийшла. Можна було подивуватися із людської натури, котру мала за щастя вивчати тут, у цих стінах. Інколи здавалося, що потрапила у заповідник виняткових особистостей, які вміли найнесподіваніші речі. Саня, котра майже не знала мови і боролася зі словами, як і з тиграми, ведучи чергову програму, насправді керувала великим підприємством десь у закавулках Троєщини. А бравий вусань, що псував сонорні і різався у карти із студійними водіями у хвилини затяжних обідів, водив її службовий джипик. Саня, котра за своє довге життя так і не встигла ані вийти заміж, ані народити дітей, щезала посеред року на якийсь місяць, а потім спливала. Змолоділа з новою шкірою або новими грудьми, вічна як відьма, і знову щось говорила, кліпаючи доклеєними віями та міцно тримаючи посмішку, котра наприкінці її шостого десятка виглядала як новорічна аплікація. Це був світ, де любили лише сьогоднішніх начальників, знищуючи вчорашніх без страху і докору. Наче проїхавшись розжареною праскою по минулому, уїдливо, саркастично, помщаючись за своє вчорашнє приниження, за вчорашню любов, вчорашній переляк, що ставав перманентним, рідним, так ніби лише начальники у тому винні, що вони мусили згинати хребти. Набравши повну торбу касет, ішла на базу. Перед самісінькими дверима зустріла секс з бомбочкою із кремовими трояндами. Разом зайшли у ліфт. Там уже стояла Віка, заступник одного із численних директорів, також тримаючи букет, привіт із джунглів, з папороття та якихось дивних червоних язикатих орхідей. Хто вам таке видаровує, Віко? Хіба такі кавалерії? То ми до на ювілей. Спарилася у своїм пальті до решти, і гольф якийсь затісний їй трапився, такі гроші вгатила, і ліфт, ніби завис на віки. Перестала чути звичний гомін, світ впав в вату. Ірка сварилася з інженерами, не було штатива. Тамара дивилася на вікно, у якому знову з'явилося молоде березневе сонце. Слава Богу, весна! З таким полегшенням видихнула, ніби весна вибавить її від усього цього мотлуху, ніби надії ця весна, трава, точніше яре жито, мусово справдяться в серпні, і щось в цьому житті зміниться на краще. «Котрий раз купувалася на божевільний то шалілих птиць, так то тіло не старіло, а відроджувалося наново разом із душею, так нібито увесь цей час тобі двадцять років, як на старій ощадній книжці у розхитаній шафі». І раптом згадала про гороскоп, котрий хтось забув під час постійних переїздів із поверху на поверх і котрий з нічев'я з великою іронією переглядала. Кинулася як божевільна назад до ліфта, а жірка отетеріла, умовкла. Майже гарячково знайшла семеневих риб, вмить ковтнула все, нараз відчувши безнадійний, безпросвітний холодок. Насмішкувати лице семеня, мов би, спливло із цілковито іншого світу, того, що за китайським муром, котрий можуть долати лише божевільні. За тим муром для неї не було нічого бо невідомий з гороскопа був чоловіком для тих, хто вже має усе, за браком хіба пікантної приправи, еротоман і шукач утіх, винахідник і сторож, котрий не впускає жінок далі перед покою власної душі, люблячи кожну з них доволі палко, чистьоха і педант.